Първо дихателно упражнение. Прави се в течение на 5 минути. Тялото е изправено. Вдишването и издишването са бавни и продължителни. Задържането трае колкото се може повече, а времето се увеличава постепенно. При вдишване се изговарят... Мислено думите. Благодаря ти, Господи, че мога да приема чистия въздух, в който си вложил живота си. При задържане се изговарят мислено думите. Радвам се, че мога да мисля за Твоето присъствие. При издишване да благовествам Твоето Слово. Второ дихателно упражнение. След като се изпълни първото дихателно упражнение, ще се изпълни и второто, а то се състои от шесте гимнастически упражнения, придружени с дишане и формули. Второто дихателно упражнение трае около 10 минути. Но по-добре е време само да се определи. Трябва да се стремите гръбнакът да е изправен. В началото на всяко упражнение, при поемане на въздуха, да се изговаря мисловно следната формула. Благодаря ти Господи, че мога да приема чистия въздух, в който си вложил живота си. След това, при присядането, ще се направи издишване и ще се изговорят мислено следните думи. Благодаря ти, Господи, че мога да присядам. Моята радост е в слизането и възлизането към теб. След това тялото ще се изправи и едновременно ще се направи вдишване, като се изговорят мислено следните думи. Благодаря ти, Господи, че мога да се изправя. Благодаря, че мога да изправя всяка сторена моя погрешка. Радвам се, че мога да изпълня волята ти. При последното или шестото гимнастическо упражнение ще има едно малко изменение, а именно първите две формули ще се употребят по същия начин. Но при шестократното духане ще се изговори мислено. Да бъде чисто сърцето ми. А при шестократното леко дъхане, с движение на ръцете настрани, ще се изговори мислено следната формула. Така да се носи Словото на Бога по лицето на всичката земя. Трето дихателно упражнение за възприемане на прана. Божествената наука ни учи, че въздухът се прониква от жизнена сила или прана. Сега ще ви дам специално дихателно упражнение за приемане на праната и на Божията любов. За да може човек при дишане да приеме прана. Божия мисъл или Божия любов трябва да участва и съзнанието. При вдишването ще се изговарят мислено следните думи. Господи, благодаря ти за божествения живот, който си вложил във въздуха и който приемам заедно с въздуха. Тук, под думите, божествен живот се разбира праната. При задържането на въздуха ще се изговорят мислено следните думи. Този божествен живот, който съм приел с въздуха, прониква в целия ми организъм, отива до всичките ми органи и навсякъде внася здраве, сила и живот. Той ме оживява, ободрява и укрепва. При издишването ще се изговорят мислено следните думи. Целият ми организъм е вече напълно укрепен, аз съм напълно здрав и изпълнен с енергия за работа. Благодаря ти, Господи, за Твоята любов към мене. Вдишването трябва да бъде дълбоко и бавно. Задържането да трае, колкото се може по-дълго, а издишването да е съвсем плавно. Упражнението се прави сутрин, обед и вечер, по 6 пъти. Четвърто упражнение за приемане на Божията любов. При вдишване ще се изговорят мислено следните думи. Господи, благодаря ти, че приемам Твоята любов заедно с въздух. При задържане, Господи, Твоята любов ме озарява и прониква в моето тяло, ум, сърце, душа и дух. При издишване, аз проявявам Твоята любов в моя живот, пращам в света светлината на Твоята любов.